Семейството моли за помощ и като пациентска организация се опитваме да организираме дарителска кампания, за да може да стане реално това нещо. Някак си държавата мисли за самата операция, а не мисли за времето, когато пациента трябва да се чувства добре след нея. Има случаи, в който белодробната трансплантация, ако не бъде извършена в срок от 3 месеца от датата на издаване на заповедта, лицето е задължено да информира Министерство на здравеопазването. Имаше във времето случаи, когато се искаше точна дата за трансплантация, но това беше преодоляно. Всяко едно ръководство си поставя някакви странни идеи. Примерно, аз съм задължена според заповета, която е издадена на... Всяка календарна година да пише отчет на здравния министр. Аз не съм медицинско лице, аз не мога да докладвам за здравословното състояние. Единственото, което мога да докладвам е колко струват моите прегледи в Австрия. А какво трябва да опишеш в тези отчети? Никой не посочва какво трябва да се опише в тези отчети. Просто се пише свободен текст. Като пациентска организация имате ли някакви конкретни препоръки по отношение на трансплантираните хора? Проблемите пред долудробно трансплантираните пациенти са огромни, защото за жалост все още в България няма изграден център за пострансплантационно проследяване и сме принудени да пътуваме до Австрия, където се правят съответните изследвания. Мисля си, че е много лесно да се организира такъв център и да се обучат лекари. Естествено, мултидисциплинарен екип, който да се грижи за нас. Има ли други препоръки, които бихте отправили? От опита, който имам след трансплантацията и контактите ми с други трансплантирани пациенти от Европа, от страни членки на Европейския съюз, мога да кажа, че на тези пациенти. И на техните предружители съответните държави поемат разходите а, по престой и по пътуване. Не знам защо в България, някой си мисли, че ние имаме а, същия жизнен стандарт, както в Австрия.